פרק ה' קרא נא היש עונקה ואל מי מקדושים תפנה כי לאוויל יהרוק כעש ופותה תמית קנאה אני ראיתי אוויל משריש ואכב נבהו פתאום ירחקו בניו מישע וידכאו בשער ואין מציל אשר כצירו רעב יאכל, ואל מצינים ייקחהו, ושאף צמים חלם. כי לא יצא מעפר אוון, ומאדמה לא יצמח עמל. כי אדם לעמל יולד, ובנרשף יגביהו עוף. אולם אני אדרוש אל אל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 ולא תעשינה ידיהם תושייה. לוחת חכמים בעורמם, ועצת נפתלים נמהרה. יומם יפגשו חושך, וכל לילה ימששו בצהריים. ויושע מחרב מפיהם, ומיד חזק אביון. ותהילה דל תקווה, ועולתה קפצה פיה. הנה אשרי אנוש יוכיחנו אלוה, ומוסר שדי אל תמאס, כי הוא יכאיב ויחבש, ימחץ וידיו תרפנה. בשש צרות יצילקה, ובשבע לא ייגע בך רע. ברעב פדך ממוות. ובמלחמה מי דחרב. בשוט לשון תחבא, ולא תירא משוד כי יבוא. לשוד ולחפן תשחק, ומחיית הארץ אל תירא. כי אם אבניה שדה וריתך, וחיית השדה הושלמה לך. וידעת כי שלום אוהליך. ופקדת נא בך ולא תחטא, וידעת כי רב זרעך, וצאצאיך כעשב הארץ. תבוא וחילח אלה כבר, כעלות גדיש בעתו. הנה זאת חקרנוה, כן היא שמענה, ואתה דע לך. פרק ו' ויען איוב ויאמר אה דע